A'udhu billahi min ash-shaytanirajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamda lillahi na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyiaati a'madina ma yahdihi allahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamadiyya lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Zëllofda dhe falëndërim, i takon Allahu të barëkja vë të ala, vetëm Zotit ton i bindemi dhe vetëm ati falje dhe ndihën, në kërkojmë salavatët të mirat të Zotit përshëndetjet në bëj për nga berin tonë Muhammedin aleyhi salatu e selam, në bëj shokët e ti besnik, në bëj familjen e ti të ndërshme, në bëj gratët e ti besnikën dhe gjithë besimtarët e se të ndjekin në rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të Do të vazhdojmë me lejnë e Zotët Gjellë Gjellaluhu -Gjell Në serin dhe zinjirin e këtyre legjeratave të cëtët e kemi filluhe Në bëjë jetë shkrimin e shokëve të pengamberit Alehi Salatu vë Selam Pra mbi sahabët radhiallahu anhum vë ardahum Përmendëm, diçka shumë pak nga istoria e bubekërës i dikut dhe, dhe u arsjetum dhe u justifikum se Në një, apo dy, apo tri legjerata s'ka mundi me uporfshje e gjithë jeta e një sahabijut, një shokut të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. Prandaj ne do të mundohemi që të zgjedhim uh, skena dhe fragmentë të shkoputje nga jeta e tyre në mënyrë që neve të na shfaqet sadopak kush ka qenë ky njerëz dhe çfarë roli ka pasur në Islam. Pra, neve nga historia e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam sinojmë një gjë. Nuk është ajo që neve ta kalojmë kohën dhe ta mbushim zvrastinën e kohës me në një tregim apo me në një rëfim se s'kemi ku me kalu kohën Jo, neve dëshirojmë që në përmjet në gjarjeve të shogu të pengamberit ale i salatu e salam që ta rindërtojna apo ta meremetojna gjdo gabim që ne e kuptojmë ga feja ajo nuk është ashtu Pra neve i kemi model Shuk të pengamberi tale i salatu sëram Kuda që gabim kuptojmë Kuda që gabim e kemi përceptua Kuda që gabim veprojmë Në përmjet këtërë përmirsohemi Andaj që limi është që Nga jeta e tërë neve të frimzohemi Farë për, për formimin e personitetit ton Për formimin e, e jetës ton si musliman Dhe e dyta është që neve të, të shkojmë Në afërësime Allahun Gjelle Gjelluhu duke i përmendë ata Nga se pengamberi një nësallallahu a.sallam në një grumbull të hadithëve të ti në ka të regu e se dashuria ndaj shokve të pengamberi të ale i salatu e selam është alamet i imanit Andaj ka ton pengamberi të ale i salatu e selam hubbul ensarimin e iman Dashuria ndaj sahabeve të medinës ensarve është prej imanit Pra veç mi dash këta njërëz veç mi përmenj këta njërëz Zotë i unë Gjellit Gjellalu e ka boshen të, të imanit Andaj, sot me lejnë e Zotë i Gjellit Gjellalu dë të ndajmë disa shkoputin nga jeta një njëri ju tjetër i diti me rad dhe jështë Omeri radhi Allahu am dë të përmenj me sot me lejnë e Zotë i Gjellit Gjellalu që shëko emrin sa peshon kë njëri si ka qenë para Islamit dhe pas Islamit, dhe do të mundohemi në këtë ligjëratë të të jap më një personalitet kush ka qenë Inxhineri, ndërsa në një ligjëratë tjetër do të mundohemi me shkoput dhe nga jetë ati e të politisë dhe mësimë nga jeta e tij e befashme. Të ndëruaj Gazrim. Epala që duhet ta di nga Omar al-Khattabi. Ose jeta e Omar bin Khattabit, edhe në historinë që na ka ngel nëve, edhe në historinë që e dinë muslimanët, është më e gjanë dhe më e gjatë dhe më e mbushët menjarje se sa jetëa e bubekrit. Pro, para se me fillu një loj sëqarimi dë vogël se jetëa e omer i mëll khattabit sahabiju të ditë në vlerë dhe peshë është më e gjanë është më e detalshme dhe ka më shumë vite të jetuara omer i mëll khattabit me me muslimanët. Dhe parashtrohet pyetja të së dietarëve që kanë parashtruar. Pse Abu Bekri sa har më pak përmendet? Pas i veçantë, jeta e Abu Bekrit, edhe në libra të cilat neve i kemi të muslimanëve, është më pak. Kanë dhënë dietarët kështu. Abu Bekr as-Siddiq, siyeti si i tij vet është më pak. Pra ai ka jetuar diku 20 të gjishën pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa Amrën Khattabi ka pas 10 vjetë pushtet pas Për nga Meri sallallahu aleyhi ve sellem Dhe kitë kjo pse kanë do Kanë thonë djetarët A i bje që o Meri është më i vlefshem? Jo A i bje që o Meri Që gjëta shumë me dhe një hadith të veçan Të për nga Meri sallallahu aleyhi ve sellem Ku do të kuptohet nga i hadith Se o Meri është më i vlefshem Por se djetarët kanë reagu dhe kanë thonë Ska më të vlefshem se E për bër Ka të në djetarë kështu. E gjithë jetë e Bubekrit është paralel me jetën e pingamberi sallallahu aleyhi sallem. Pra, nëse dhëtë dikush, ku është jetë e Bubekrit, në detale, në detalet imcina në jetën e pingamberi sallallahu aleyhi sallem. Pra, ti kur të lezojsh jetën e pingamberi sallallahu aleyhi sallem, ti në vëzhdimësi e lezojnë për e Bubekrit. Ti nuk hindë një rast, prej rastëve të cilat, i e dukelëxhu për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam vetëm sa ti e djini të shoqërushëm edhe Abu Bakr as-Siddiqun. A do të ndruaj Allahu. Jeta e Abu Bakrit është në në një pako, në një komplet me jetën e pejgamberit alajhi wasallatu sallam. Dhe ndryshe nga Umar al-Khattabi, ki ka një jetë pak më të veçantë dhe ka pak më të gjatë. Dhe na fillimisht nuk kemi mundësi me për me jetën e tij në mënyrë të të plotë. Por se do do të huazojmë nga يه تاتي هو عمر ابن الخطاب بابويه جابوسمن الخطاب ابن نوفيل ابن عبد العزه ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي القرشي العدوي رضي الله عنه وارضاه قام ابو بكر تقاهت من پیغمبرين صلى الله عليه وسلم Se një babgjysh i cili është me pengamberin a.s. i përbashkët e ka emnin murra. Ibn Khattabi pak ma ndej të kohët me, me pengamberin a.s. Pro një babgjysh ma ndej. Dhe ajo është Kaab ibn Lu'i. Pro Kaab ibn Lu'i është babgjysh edhe i omerit, është babgjysh edhe i pengamberin s.a. Që do më dhonë se omer me Khattabi është Qureshi, Nga familia pengamberi së sellem është edhe nga Ka'bi që do me thanë se takohet me pengamberi në sallallahu alaihi sallem në një babgjysh pro janë kushërit të largët nga se kanë babgjysha të përbashkët Andaj kanë thanë djetarët se omër Khattabi takohet me pengamberi në sallallahu alaihi sallem në gjak dhe fis në gjak dhe fis Pre epitetet të ti i sili është i njohër nga epitetet është se Thuët Omer El Faruk Pra për e emreve të Omer Kattavit është El Faruk Ka thonë bë nga mberi sallallahu alaihi wa sallam Inna Allah e ja'lel haqqa Ala lisani Umara ve kalbihi Ka thonë bë nga mberi alaihi salatu ve selam Vërtet Allahu hakun E ka vendosë mbuza të Omerit Dhe në zemrën e ti Pra Omer Kattavi e ka një titull I cili quëtë Faruk është një orë të nga e përdorin këtë e imër Qëka dhe më, më thonë Faruk Ajë cili ndanë mes dy sendeve Ndanë me Mes dy sendeve Faruk e ka morë emrin Ka <të> thonë bëjnë nga mbërë a.s. Se e danë hakun prej batilit Ka thonë a.s. Wa hua el Faruk Farrak Allahu bihi Bejnë el haqlë u el batil Ka thonë bëjnë nga mbërë a.s. Ajë është Faruk I cili e ndanë Allahu me ta Hakun prej batilit Do të shumë mëse omër khattavi Për ndryshen nga Ebu Bekërës i diku Ki dalon pak për në solitet Tha për nga mberi a lehi salatu e selam Ma i më shirë shmi umetit e mësht më Ebu Bekri O e shet duhum Dhe ma i shtrëngumi Pra në mënir pak më të fort Ma, ma i fuqishëm në hak Ka thombe nga mërë a.s.s. është Amrm Khattabi Dhe istoria e ti të ndërua lëdër është E mbushët me qudira Me qudira se si ki njëri ka jetue Se si ka frimue Se si pasi është bop Udheqës i muslimanve Dhe i qytete dhe shteteve të mëja Se si ka jetu me një jetë shumë modeste Dhe me një jetë shumë interesante Ma dhe Amrm Khattabi Stodiotë dhe të shkijët Ka libra të zëtja kanë studiomër Khattabi tjetën edhe shkijet Ma gjeni numër i Regullimeve ushtarake Dhe mobilizimeve të administrateve Ushtarake, se si drejtohet Ushtria, e si si drejtohet Njerëzit, e se si ndërtohet Qitetet, i kanë huazun nga Omer, i mën Khattabi Radhi Allahu anë, nga se si ka qi njëri I madhë, a doj prej piteteve të ti është se, pe nga miri njëmë Sallallahu a.sallem, e ka quajt Faruk, nërsa emrin me të cilin e kathirë për nga mberi ale i salatu e seram ka qen ebi hafs ajo është Ebu Beker thamë se ka qen i hershën Ebu Beker nërsa araptë ose të thojnë Ebu se e ki një djal ose se e ki një vajz ose se e ki një pun që ka e banë shpesh e të thojnë Ebu Filani pra përshemu Ebu Beker njëri i mëngjesit Dersa Abu Bakr Omar al-Khattab e ka emrin në kët aspekt e Abu Hafs. Pse? Nga sa ka pas një vajzë që ka pas emrin Hafsa. Kjo Hafsa është gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mundon, probohet gruaja e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Ka thën Omar al-Khattab i parë i sa më ka thën e Abu Hafs është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Arabut kur ka ndaj dikan me pergdhel me ngrit Me l'Arsua nuk e ka përmend me emër, por e ka përmend me me kët Novk, me kët Novk e cila quhet Abu, Abu Filali. Propingam veri Ali Sallallahu Alaihi Wasallam kur ka dash, me ngrit Omer Khattabi nga thon je Abu Hafs. O babai Hafs, Hafs është çika e tij na nga sa rabt e thiri njeriu me me djalin e parë apo çikën e parë. E thirin me djalin e parë apo me me çikën e parë. Ka lindë Omar Khattabi në vitin 13 pas në gjarje së elefantit. Arabët në të kaluarën në gjarje që shi kanë matë, kjo kanë dojë të nga ka, ka pleç, ka të më shumë, të cilat vitët e lindjes i matin me mëndodhia, në ketë rast në, në atë rast. Arabët s'kanë qenë as të shkullum, as kanë pos shtetë, e as njësën, as kanë posë të regullu me t'i qka me liber qësh i kanë matë në gjarjet që kanë ndodh një rast i veçant pasaj kush kanë linë qatë vit kanë thonë të gjarja filanit kanë kan ndodh ndërsa kush kanë numru në atë ko kanë numru romakët pra romakët kanë numru e në bas të asoj qka ata e mendojnë se ka linë d'Isa pra omër Khattavi ka linë 13 vite pas në gjarje së, së elefantit Nërshë e bubekërë si diku, dy vite gjithë pas njërës e elefantit. Që i bje se Amr Khattabi është 13 vjetë ma i vogër që pëngamberi sallallahu aleyhi vësallem. 13 vjetë. Në aspektin e romagve, pro kjo nasë që ka sot në mërojna, 2019, i bje dykon të kish linë në vitin 584. E bubekërë si diku dykon në vitin 573. Nësa pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka lindur në vitin 571, forse kjo nuk është e çundurshme. Porse ata kanë numëruar romakët dhe sot na vazhdojnë me me numëru me këtë numrim. Andaj Omar Khattabi ka qenë 13 vite më i vogël se pejgamberi alayhisallatu wasalam. Babayti Khattabe, ka qenë burri i madh, ka qenë me autoritet të arabëve, ka qenë njeriu i cili ka shkuar fjala. Ndërsa nana, e Omar Khattabi kush është? Nana Amrën Khattabit është Motra e Bujahlit Pra Amrën Khattab e Bujahlit Shka e ka daj Andaj për shkak që ti dajës E ka vanu islamin Sa i ka tham Re me dajën këtu Karqi Për nga meri sallallahu aleyhi sallam Deri sa e ka qëllallahu gjellalu Pra nana e Amrën Khattabit është Motra e E Bujahlit Motra e e bëgjeli, pra ky me e bëgjeli ku ta kohën, nip nip dhe daj, sa i përket fizionomi së ti omër khattabi kanë thënë djetarët ka qenë edem t'i walën gjithën ka qenë zëshkan ka qenë zëshkan t'i walën gjithën shumë i gat që të të shofë minë të cilësit e dhe mëtë detaljshme sa ka qenë i gat kanë thënë djetarët ka të fara nëse gjesime në gjelide Kërka hecë a më këtabit, në këtë tabit, më kamë, kërka hecë, krasim me njerëzit, a ju dukë si kur më konë në në kali. Pra ajë kërka hecë, normal, kërka hecë, krasim me njerëzit, a dukë si kur ajë është ka i në kali, a ju nuk është në kali, por ka qenë shumë i madhë. Dhe e risa ka arë në transmitime se a më në këtë tabit, edhe kërka kaliru me kali, kamë t'i kanë prejtë në tokë, shpesherë, nga mështë. Madhështia e madhe Andaj kan arë në transmitimet shumë ta, Nga gratë e pingamiris e sellem Edhe nga disa shokë pingamiris e sellem Si kur Abdullajbë një abasi Qishka arë në transmitim Thot Abdullajbë një abasi Një vjetë ju matë Me e jabon i pytje A sotë anë nëjse Kënë pse, ka dhe një tutësha Jo një tutësha në kuptimin ato Si ka pas frikë dikujt përveç a lotë jo, jo. jo kështu, a i së konë mafjash A i së konë rrugash Ja, akon njeri, po akon me hejbe Hejbe në gjunë arabi Kur kiti respekt në i dikujra Sikur që ka thënë Amur ibnit As Radiallahu Han Shoki për nga meri së selim Kur e kumpranu islamin Nëse mpirë dikush qështë dukët për nga meri së selim Qështë i kaftirën Si që fari ka, flokë që fari ka Zdim ju ka lëzum Pse, thëtë sënë e këshirësha Dhe ke mare dhe në vike turpë Dhe kisha respekt Andaj e Bdullaj ibnja masi dhë qasht ka qenë kështu i respektushëm një vjetë ju mëtë me vetë një pëjtje Adhe kanë dhënë djetarët kur ka eqë avrë khattabi ka qenë i madhë ka qenë i gjatë Asla Asara Jesar ka qenë i cili ka punu me dur të veta ka punu me dur të veta uafira sebele këtë thellihje kanë dhënë djetarët me mustaqët mdoja dhe me migër të ngjeshur të dendur jo të holl po e ka pas migrën e mbushur në kundërtet e Abu Bekrit. Abu Bekri nuk e ka pas migrën e mbushur, po e ka pas më më të im. Ndërsa Amr Khatabi e ka pas migrën e mbushur dhe i e mloja. Djetarët, sebele, derisa, ka pas mustehët të mëlloja. Thonë dietarët wafera sabla darisa kaluit me mustehçe të mëlloja. A ndaj dietarët ani nuk kemi këtu në fushën juridike edhe fik a duhet mi shkurtu mështecë ta duhet mi zgjat ato shka e ja morin model omam al-khattab thoin mustaçë duhet mu zgjat po shkurtuat këto te buza por ju e dini pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë shloni mjekrat dhe shkurtoni mustaçet hadithet shumë ta dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam dallahun ndallahun nga idhujtarat adhuruste idhujve me lshimin e mjekrës dhe shkurtimin e mustacheve. Mirë po Amr Khattabi, në cilësimin e ti ka arë me mustechet më loja. Ta shqish me kuptue, ka në thonë djetarët, nga se kuptimi hadithit, është që shkurtimi mustacheve të batë mbi buzë. Po pra shkurtot kjo pjesa mbi buzë, dërsa dhe se shkon arësh, nuk ka problem. Ma dhe Amr Khattabi, kur ka pas telashet më loja, dhe ka pas një zgjidhe me nëzirë, është nalë dhe kërë ka mëndu e i kalivrit mustechet. Ta është në skena mustechet, që me livrit. Ka se ka qenë buri madhë. A me i kanë pasë tutë arabët para islamit dhe pas islamit. I kanë pasë njërën të respekt të madhë dhe omar imën Khattabit. Djetarët në përshkrimin e omar Khattabit kanë thamë deri sa qatë shumë ka qenë i madhë fizikisht, për nga meri sallallahu alai e sellem, ka reagu e në shumë. Në aspektin e tërafit në haqë Apo në omre I ka thënë pëngamberi se sëllëm Ja umër Inë në kërëgjullun këwi Ka thënë omër Pëngamberi se sëllëm i ka thënë omër Ti ki shumje i fort në trup La tu zahim alël haqër Musi uafroti me e prej gurin e qabës Nëse para me ndonë të ashkushka Shkun qabë e di Me ba me që du dhe një fort A ti dësën e prej gurin Pëngamberi se sëllëm Për shkak rahmet Edhe Edi Omer i svar trupi ka ka thon ti Omer i ka i trupin e fort. Mosu ofron aty. Çaj gadon. Fetu i dhaif. Ka thon ve munesh me me shkel dotin. Pa dashje. Pa dashje. Musa alayhi salatu selam ka qen ta i fort. Ne kanon transmetime se është është për ngjasu Musa me Omer Khatabi. Musa alayhi salaatu wasallamu jsonj pun Jasumi Omer Khattabi Musa alayhi salaam Allahu i janë tragon Kur'an tu i do dy njerëz tu i do ti thon mohini Musa roknë të isht i njohun ka dek çfarë forca do të më vaz ato digradtë që at kanë çente çu haibit di çikat tu prit me dhën ujë deleve të tyre të Musa alayhi salaami i kapo i kapo di punora njoni i çel njoni i mshelt ka dhan këto çika pse shkojnë te ky Të këjtë të tribunar E ka kuptu që i du të me e këgurin Guri ka qenë 10 metre rre, rreth e rotull 10 metre guri Musa e Sram ka shkoj ka kaup vet dhe ka lërguet Andaj kër i kanë galdzu përbës vet Ata qikat Kanë thonë Odo bajon Mere punëtorë këtë Pse inë në hu ka uij Shumë i fortish 10 metra guri Me e lërgu vet Andaj pengamit Ali Salat e Sram I ka thonë Ty veç përshëndet e guri në kështu Pilar, pse? Se i mundon njërzit, ka qenë i fort në, në trupin e tina Andaj, transmitohet nga omër kaptabi Se gjithashtu ka qenë me zonë të ma Gjohëri u sot Gjohëri u sot, arrapt të jetën Kërë foli, dikushe ti kur nalësh E ka zonin e, e, e, e kumbuës Pra, ti nglonë shumë Andaj, omër kaptabi, kur ka folë Njërzit e ja ka ngu mirë Pse? E ka po zonin kumbuës Deri sa, kanë thanë Në safët e fundit të gjamiës Së kanë pasë mikrofon Në safët e fundit të gjamiës Kërka kanë Omer Khattabi e mirë E kanë nikë të lecu Kur'an Andaj ka arë në transmitimet të Omer Khattabit Se kurka da një mamë Omeri ha, E kanë një safët e fundit Prej zonit kumbuhës Qëka e ka pasë Andaj Omer Khattabi një fët edhe për, për zonin e ti të madë Gjithashtu Omer Khattabi njifët për për mos dëshir për sendet e njoma për sendet e buta pra aj, ka qenë i fort në trup i fort në në shpirt dhe precisive të se transmiton të ti është se si ka pas tesha të njoma ta është më skraso me sëtë në kone po madë se loj loj gjëra po jo, jo. formin kone e vjetër Ano e mërë këtabit që të shumë të porosit këtë vim në viziratën e hërsme, prej porosive ka thonë, i shë u shinu. Pro bohu një pak në tesha më të vrashtë, kuri ka pohdo njërzë, a me tesha shkëlqyëse, ndryqyëse, ka thonë, ndroni pak to, se s'ka pohdo shumë me, me, me, me shkëlqyë njëri. Ano i deri sa ka reagu e edhe qika e vetë, që ka të rashmetu i më nësa iu, se hapësa, E një ditë për ditë dhe i ka thonë Omerit E le atel besu thëuben Eljen Cës përvesh o baba jam një të petëk pak më të but E ka posë më rakë Teshat që ka jëtë vrashta Kuptimin me Nuk i ka posë teshat e njohë më mirë A tërri i ka thonë Adër Khattavi Ka thonë Amatë mi me tyje Ka thonë mirë E ka këshilu që i ka dhe Cës përvesh pak më butë pak Ka thonë, a e matëmi me të anën. Ka thonë, po, ka thonë, hajtë kalzona qëshka jetu pe ingamberi sallallahu alaihi sallam. Kalzona sa ka pas vështirsia. Dhe ja ka përmenë, qatë shumë mundime që ka pas për ingamberi sallam. Ajo ka qenë pashorte, ajo e aja di ma mirë se tjerët. Dheri sa ka ka e Atari ka shtime ka qikë në vetë. Ata rëj ka thonë, hecë. Pro qikë ka vetë, ka doshë, të veshe babëm pak ma mirë, pak ma njëm, pak ma, ma butë. Ka thonë haj të aprovojnë a këshirë pëngamberi së sellëm, pasaj ka thonë Omer Khattabi, ka thonë s'kanë qef, një rrugë shka e ka vizatu pëngamberi së sellëm, që unë të tishmangë e masaj, e që të vjene dikush pas muhe, e thëtoje Omeri ka bëkshtu edhe unë e po baj. Andaj, Omer Khattabi, kanë thonë djetarët, është ajë cili ja u kanë ngushtu rrugët kërejt khulefave shë kanë alësë mastina ka Omar Khattabi çfarë shtoja ka jetu jetën, kret kretarçë kanë armas ti, kret prisë kanë armë ti, pas ti ja ka, ka vështirësu rrugën. Pse? Se nës kan të pa më Omeri vaj kë kështu, ku më e bën njësi Omeri. S'kan mundësi me veprua si Omeri. Andaj Omar Khattabi preqsi se ai ka pas se nuk e ka dash tashën e njëon por i ka dash tashat të cilat kanë qenë më më të vrashta. Gjithashtu dietarët kanë përmend në historinë e Omar Khattabit se ka qenë i vrashtë I dhe i ashpër me muslimanet Kërka qenë jo musliman A me kanë të regu e djetarët Për vrajshdësin e Omer Khattabi dhe ashpërsin e ti Dhe e gërësin e ti Deri sa njëri prej sahabive E ka shprej një shprej e të rand Kunder Omer Khattabi Omer Khattabi të ndërua vëzër Tham Kanë e ka posë daj E bu gjehli Dhe njëri ndikot për dajës ndikot Të na është zakon i keqë kur ka ha? kur ka të kishia i thënë ka godajve kur ka të mira toneve kjo injoranc kjo është injoranc Ebū Jahli nuk ka ashtu çishnë para mendojna ai ka qen shumë i vrasht shumë i egër agresor mirë po mos të harojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kur ka pavështirësi çka ka thonë o oh Allah në mojë feën tone Me njanin për dy omerave Amar ibn Khattabin Ose Amar ibn Hishamin Amar ibn Hishamin Abu pra, e Bugelli Pra, për ingamberi së sëllem E Bugellin E shesin e qi E shesin rebel Por e shesin mundësia mu po musliman Ish bërë shumë i mirë Në kisht da shumë Mirë për dha u gjilë e gjelë e zhjej dhe nipin E është Amar i Khattabin Edhe jo dajen e ti Andaj djetarët kanë dhënë, Amër Khattavi ka poshë ilë qitë vrashtë ta. Por shka kërrethit, qka janë ka poshë, dhe ka harë njësën transmitime, se Amër Khattavi në kërë e kam pëytë, pse je i ka qi vrashtë? Pse je i ka qi ashpër? Ka dhënë se nuk e di, baba jem, a i ka godit ma shumë gomarin e veta muhe. Ha? Ja janë botë të rbije këta njërës. Janë botë të rbije, jo si sotë për qenë mund. Jo, djarë ja, i Nuk është për nga mirë i sesën në kamësu me eduku fëmijën. Kam po në kamësu, na nuk përthoj në amërë kattaba se zbohot kjo. Po jo edhe me ndjerë njërës të cilët zdinë asë njësem për i qëndryshmërijës dhe stabilitetit. Për qëfar? Për ata se njërzit kanë shumë e mociën në dajë fëmijës, pasaj paralizohën në fëmijët. A në amërë kattabi ka qeni vrashtë. Ajo që ka të kanë trasmetu djetarë, që ka trasmetu, Leila Binte Ebi Hathmete, radhi Allahu anha, ka qenë kjo gruje, gruaja e Amir ibn Rabia. Një sahabesh prej sahabeshave të pengaberit sallallahu aleyhi sallem, dhe ka qenë njëra prej bashkorteve të Amir ibn Rabia. Kjo njare ka ndohë dhe manifeston e gërësin e omerit, e gërësi, dhe të quaj me gërësi në gjahiljet, e dhe të quaj me fortësi në islamë nga sapo ngjësonu ka thon inneke qawi ti je i fort Omar ndersa marrët e ka çujt Ivrazh andaj ka ka dallim kur je në islam mer tituj të tjer kur je në xajlet mer tituj të tjetër thot ish mi duke shkuar rrugës për në Abesini rrugës kur ka ndajme me, me bëu emigrim thot dhe ish mi me me, me bashortin tëm thot dhe kur na ulshu për mas Omar Khattabi Amën Khattavi, është nërvozu shumë, sepse po shkojnë muslimat në abisini. Dhe kjoja ka shtu mlejfi ndaj pengamberi sese lepë. Qështë da shumë më të njarja qështë ka pranu islamit. Njarja ma interesantë dhe sësia ka pranu islamit. Prej vrashqësis të madhe dhe mlejfi të madhe që e ju jo ka mlejtë. Niharë, kanë dashë minalë. Pi islamit. Kur së një kanalë pi islamit, kanë dashë bi përzarë. Kur kanë fillu mu ljargu, kanë dashë m Çellimi nuk ka as me të mortas as me të përzoar. Çellimi ame ndryhuë. E Omer Khattabi u nervozoi ke shumë pse po dalin këta çabo po ban musliman. Dhe e takon në rrugës kët gruaja. Dhe i thot, ku jeni tu shkuhe? Ojnon Abdullah. Pra gruaja Amira ibn Rabiha, thot, jemi tu shku në një tokë tjetër çë ta adhurojm Allahun të sigurt, nga se jona keni torturuar dhe na keni, keni munduar. Dhe edhisat në Allah u gjellë gjellalu në jabë zgjidhje Atëhere ka fillu me e kërcnua mërë khattavi Ka fillu e me e kërcnua Pas taj ju ka zbut zemra përshka këse ka, ka qenë gruje Ju ka zbut zemra se ka qenë gruje Dhe vjen takot pas taj edhe burri vet Dhe ja të regon gjarin Thot ardhë për mas o meri Dhe deshti më më vërsull Dhe ujnë atos pse nga të dal për mejkës Famir po në fund ndolli diçka interesante. Tha Yusuf Zaimra. Yusuf Zaimra. Tha çka i të dashur më thon? A mos po mendon se e pranoi Islamin ky? Tha po. Prë kjo Leila, gruaja e Amir ibn Rabia, tha po, mendoj se ka marrë Islamin. Pse? Tha deshti mu më u vërsul e për një herë u zbut. Tha vallahi, më shpejt e shpresoi më e pranoi Islamin. Gomari Khattabit Se sa Omeri Khattabit Se i vrasht I egrë Se pranon ki Islami Mirë po Zotë i unë gjëllë gjelalu kishë saktue Dhe që ka tjetër Andaj për nga meri sallallahu aleyhi sallam Ka thënë doa Allahumme a izzel Islame Bi e habbi rëgjulejni i lejk Bi e bi gjehel i bën Hishem Ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi sallam O oh, Allah Forcoj e islamin, ndihmoj e islamin me njërin për e diburave që tje e doma shumë Me Ebu Gjehlin Amr ibn Hishamin, apo me Omar ibn Khattabin Dhe Allahu Gjele Gjelalu kujtja ka pranue, e ka pranue të Omar ibn Khattabit doajnë e pingamberit sallallahu aleyhi wasallam Sa i përket se si e ka pranue islamin? Kjo duhet të më përcjell shumë e vëmendje. E ka përmendim nuk e thiri, e ka përmendim Ahmedi, e ka përmend dietarët këngjarrje se kjo është ajo e cila ka ndodhur para pranimit të të Islamit. Po ohun khatabi të nderuar vëllezër, sa i përket egërsisë ti, thonë transmetuesit, na nuk do ti përmendim të gjitha. Ka ka shkuve, e ka gjetë dikancë ka pranuar Islamin vetëm se i kam thënë shuplak. Prej ashporsisë, prej egërsisë. Për dashin e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem Paqja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Resa pejgamberin kaqën me familje të madhe. Dhe ata i kanë respektu njëri tjetrit familjet. Nga i lend janë respektu familjet. Derisa kur kur e ka pasë me shuplaka ndaj këtyre ndjekësve nuk qosë të puna, në ditë pritë ditë vendon vendimin. Donë me shkute pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fati ibn Ishaqi Muhammed ibn Ishaqi është prej atëri të cilët e ka arrujt historinë e pengamberit sallallahu aleyhi wasemlë dhe historinë e sahabëve Thot Tregon motra e omër kattabit Fatimja Fatime bidh dhë kattab Ka qenë e martu me për Sa'id ibn Zeydin Ka qenë e martu me për Sa'id ibn Zeydin Shoki pengamberit sallallahu aleyhi sallam E kam pranu islamin tinza E kam pranu islamin tinza Kush, motra vetë dhe thonë ndry vetë e ka me lu islamin, tinza tinza pikejtve, për omerit, ale më shumë tinza pikejtve, po për omer khattavit edhe më shumë thotë motra e ti thotë dhe vind të khabab ibnul aratë dhe në mësojke kërëan pra thotë Fatimja, motra e khat, omer khattavit, thotë vind të një shokit për omerisëm i cili ishte majdishëm dhe në mësojke kërëanit thotë dhe një ditë për e ditëve e mor Amrë Khattabi shpatën u mobilizu fort dhe ishte nërvozu shumë dhe kura nërvozu në Khattabi alarm u ka në rabi alarm ka si në, në meke kura o nërvozu Amrë Khattabi thot dhe filloj ma u shqetsu për numërin që poshtohet të ndjekzve të pengamberit sallallahu aleyhi wasallem thot dhe disa dit për para dikon trija për katër dit e kështë e pranu islamin Hamza pra dikun ditëra ditë për para e ka pranu islamin Hamza para omer këtabit dhe kër e pranoj Hamza filoj omeri mushtetsu mos po merë kahje tjetër nga se Arabët kanë thonë kipune Muhammedit kam u kry i merdo desin u kry anë kër anë që qështë ne ka përshkujt ne dhe qështë kanë menu Arabët kanë thonë në të Arabë besu bihira i belmenun ta prit në mos po vdes apo kryet puna e ti Koha ka pranuar Islamin Hamza. Dhe Hamza, pasi e mëson Zotin me fol për Hamzën, do ta shohë me çka pranoi Islamin, ahja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Koha pranon Hamza që shit cot shumë, mesa ka vruni njëri madh, dhe kur ka pranuar një autoritet ndriçon meselja. E mor shpatën dhe del në kërkim të të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por çka më vao me Evropë. Me Evropë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rrugës e takon një njëri Nuajm ibn Abdillah En Naham El Adawi Ka sinë nga familja e Vët Amr Khattavit nu Ki nuajmi E takon rrugës Edhe ki ka sinë muslimat Por islamit se ka kalëzuhet Tëndërrua në gëzër 3 vite Kushe kujtojë 3 vite Kur kur s'ka guzhu me kalëzuhet se janë muslimat Në meke Duk e qimë pengamberi se selëma tëjë 3 vjetë Jo që s'kanë qenë bura Jo që s'kanë qenë trima Jo që janë tu Por se ka qenë regulli pengamberi së sellem Për mes me uprish rendi E ka bo Allah që shtu kader Andaj, shiko, në aimi E ka pranu islamin Si ka dhënë në mërkattavit I ka dhënë, ej në turidja omar Kuj të shku kështu omar Nga se arabët Shpat kanë majtë me vetit gjithëher Nga se kanë qenë në shkretira Meke ka qenë shkretir Sotë të sotë shkretir Sot dhe sot përvesh me kështë ku është qabja Në vend e tjera ti me shku është shumë e gërsia ti Nga se ket, ket kodrat janë prej gurit A dhe ko një loj frige Dhe kanë bëjt vështimisht dë një shpak Mirë po, kër janë njës për mu Bëj me hin luft E kanë zirë pak për jashtë Kërë e ka pak i shpatën Ka thonë këtë do me bësharë Ka thonë kuj të shku a verë Ka thonë jam të sinu Muhammedin Këtë rënegatin Në e ka prish rendin Në e ka morë mendjeletet Në e ka sho fejen Dhe në e ka sho zotat Të e këtule ka me vra E ta kryi këtë pun Shiko, në e ka prish rendin A mërë këtabit dhe në gjahiljet e ka pas Mërzime e prish rendin Sikur që në islam është aji cili e ka mbojtë rendin Ska si e mërë këtabit që e ka mbojtë rendin Deri sa për nga meri Sa sëllem i ka than O meri është dera e fundit e rendit ku vdese ke prishë rendi. Do drejtar për krejt fit në te umetit në Islam gjithmonë i lidhin me Omerin. A ah, kur isht Omeri sukon kjo? Kur isht Omeri sukon kjo? pse e ka pas rendin? Shikon Xhailet, po mentaliteti i Omerit çfarë është? Edhe pse kto është biti i Muhamedit s.a.l., po na e ka prishë rendin. I ka pop cop copa njerëzit. Po, -sop -sop po i na shqetsua, ata nuk ai më i thotë Wallahi le këtë gërra ke nefsu ke ja Umar Nëtë Omer të pas ka mashtruve të vetja Si thot që ja muslimat Se kë, këmë përza i kishë ba me këta problem Nuk i ka zonë që ja muslimat I flet këshë sa muslimat Nëtë Omer ka ke mashtruve Thot amendo në se Familia Benu Menef Familia Pengamberi Kanë me tlanti, të lanë ti Thot ti ki me shku ki me vra E ata kanë me të lanë ti vet E ti ja ki vra Muhamedin Thot pasë Më fol për këtë pikë. Thotë pse s'pëshirti në një herë familjen tonë. Do më vrojë Muamedi pse s'pëshirti familjen tonë. Kjo e ka pasur Nuaimi, ka thënë dijetor, fatjetër më ka llëzuar. Se kjo është faktikisht një lojë spionimi për motrën e vet. Oqë jo faktikisht tash më aq në qafë Fatimes, motrës Omerit, asa ndryre vet. Por kjo e ka pasur fatjetër se kjo o përmendë se pejgamberi, alayhis salatu vesselam, andai tha, pse s'po shkon një herë ti me drejt familjen tonë. Tha vë dhe me dhek, thë që ka ndodhë? Tha më trajote, edhe dhëndri jote, janë bo musliman. Tha vë Allah, nuk i di, nuk i di, që janë bo musliman. Ka në shkojnë, janë miru me shpjështore, mësani, shkojnë të Muhammed, janë i salatu e selam. Asaj përket, ka thonë asaj, që kam thave, se kanë me mbra, benu me neftë, ka thonë e pranoj. Ka thonë, shkojnë e vrashtë nja, edhe, Mini hard dorzonën e të mbrasin, veç në dratohet njerëzit. Para më ne çfarë forguzim i ka pas. Pra unë po shkoj për vroj, e di çka ata kanë në vroj, po unë kam u dërzu vet. Ne të vrasin veç në dratoor. Kështë e kam menduaj. Por sa Allahu xhelallahu ka caktu diçka tjetër. Shkon te shtëpia e vet me shpërcis. Dhe aty ishte Khabab ibn al-Arraf, ishte duke i lexuar Kur'an. Dhe ishte duke lexuar saktësisht nga surja e 20 e Kur'anit. Sura Ta ha. Nga Sura Nizat e Kur'anit, nga surrat Mekkie. Shkon Abu Hurraqi dhe kur e dëgjojnë zanin e Abu Hurraqit. Falt, fadakhala al-Khabbab fi makhda'. Sot transmetuesi hini motra e vet. Thot hini Khabbabi, kishka ve kemë në Kur'an, hini me ni, me një lloj regalli. Pëtutë A di ku shëtë orë, a dhe mërë khattabi, ku shmiret me këta tash? Tha dhe ja dëgjumë zanin dhe e mora, thot, une letat ku i letzëshmi i Kur'anin dhe i mëshefa në trupin tem. I mëshefa me veti. Tha dhe i një mërë khattabi në shpi. Tha, qka ju njët atë diçka të përshë përrit? Tha, kur gjakem të po muhabet? A të rrejtë, thë atës në këtë rrejtë. A të rrejtë, o zori e bërë, këtu me rrejtë. Tha kur gja Ne te haddët u hadithen Tha po folën mi muhabethe shpo bajna Tha le allekuma Qat sabautuma A mësë kënë ndru fejen Shiko, shpo ban hëgjumë minjar A mësë kënë ndru fejen Tha Saidi, tha Omer Qëka e shqëtësue? Qëka e nërëvëzue? Të ja hupe muhabetin Qëka e shqëtësue? Qëka e nërëvëzue? Që e ki mërë shpatën me veti? A tërë Thot Saidi ibn Zeidi, dhandri i Omer Khattabi Thotë, Omer A bën një pytje Nëse haki është jashtë afejës tane Qka thu? Haki, e vërteta është jashtë afejës tane E murdhash Omeri, drejtë të në shuplak Edhe për toke Pas ta i thotë Motrës vetë Thotë, a jene ti si ajo Edhe ti si, ti si dhandri, si Saidi Do të po Edhe i mshone dhe kësaj shuplak Edhe janë dhirë gjakon kur i shati Giacosor i zbutë zemra. Ande kan thon drejtart, o merri çu Giaconi jashtë për shumë, shpejtë zbut. Shpejtë është, është zbut, nga se ashporsinë ka pasur më vendos rën. S'ka dashme me votë lashe. Adarzat, thot, thotë motra e vet, kur ma pa Giacon, ju zbut zemra. Kur ma pa Giacon, ju zbut zemra dhe filloi edhe uçetsua. Pastaj tha, "Kallzoni drejt çka tu lexuat. Se ku m'dëgjues se kin planu Islamin." Tho kem të kemë të ledzhu Kur'an Tho të me jepë edhe mu të ledzhoj diqka Tho të motra e vetë Fatimia Tho dhe Malipi me e ledzhu e fletën Kë e ishmi të ledzhu në surën paha Dhe i thash, jo Omer Li enë në këne gjisë Se je i papastër Fëkum fëkhtesil Që la ju njëherë O shqo o la Omer kët tavi dhe e ka mor E ka ledzhu qka kanë qenë të ledzhu e Ha, motra vetë dhe dhëndri vetë Tho dhe e ledzhoj vetë Amur Khattabi ka qenë për e atërët të cilat kanë ditë me ledzua. Dhe ka qenë ambasadori Arabë, sefirul Arabë, ka qenë ambasadori Arabë. Dhe ka ledzua, Bismillahirrahmanirrahim, Taha, ma enzëllna alejka al-Qur'ana li të shqa. Këta ajitët e para që i ka ledzua, Amur Khattabi. Ka thamë Allahu Gjellë Gjelalu, Bismillahirrahmanirrahim, Taha. Ma nëzëllë në alejka l-Kur'an e li të shka Sëta këna zëbrit Kuranin me të munduë Illa të dhkiraten li me jakhshë Për vetë se për kujtim për ata shka i tutë të të zotit Të nzile mimmen khalqa l-arda oshtë zëbrit jë ki Kuran prea ti që ka i ka kryu qijet dhe tokën dhe qijet e larta Ar-Rahmanu Kjo është Kuran për Rahmanit Alël arshis të wa Mbi arsh qëndron Deri sa ka përfundu të fjala Zotë i Gjelle Gjelalu Inneni en Allahu la ilaha Illa ena fa abudni Vërtejtën jam Allahu Ska ta dhuruar Zotë Me merit për dhe shmeje Fa abudni Ve të mu adhuron Ve akimi salata li dhikri Dhe fale namazin me më përkujtu mua Fa rakka kalbo Thot Fatim ja motra o merit thot ju zbut zemra a, e Kur'an ju zbut zemra dhe tha, qëfar fjale sa dbuta sa fisnike pasaj tha s'ka dikush që meriton madhurue përveshit ati cile ka zbit qëto fjale Pa nuk ka dikush që meriton të madhurohet përveç atij i cili i ka zbritur të fjalë me të parën herë e ka kuptuar se kjo është kelam u Rabbil Alamin, kjo fjalë e Zotit botrave. Ka ditë më kuptou. Andaj të, të nderuam Zot. Nuk është dietar, na do të mundojmë më nxjerr pasaj disa mije, po këtu shpejt. Nuk është ai cili i cili lexon dhe kupton, dhe më një herë e marr vesh mohabetin si ai i cili nuk dinë me lexuë e nuk dinë me me, me, me kuptua. Andaj shiko që ka tha o meri Berë të lezoj vetë Dhe të din të me lezua Edhe dita shka tha, tha Që ki shkaj ka zbi që këtë fjalë Që ki meri të në mua dhurua E se ka këpëtusë që fjalë e zoti gjelle gjelalu Pasaj thot Dulluni ala Muhammed Qom një të Muhammedi Salallahu aleyhi Vesallem Kune ka dëgjua këtë fjalë Khabab i ka dhala tjepi kohë mshif Ka dhala pjatje kohë mshif Pasaj i ka thonë khabab i nëll arat, ka than eb shirja omar, ka than përgzohu omar, se unë e kumni për nga merin, sallallahu aleyhisallem, duke than, o oh, Allah ndihmoj islamin me një piti omarave, ka than, duke tijaj se amër edhe omar, janë një, një, një, një pashkronja, amër omar, një pashkronja, andoj për nga meri, se zem ka than, bi ahadil omarajn, piti omarave pra e bu gjeli njëni omar khattabi, thot Fa Allahu Allahu ya Umar. Ka don kifri ga Allahu Umar ka don çomit e Muhamedit. Ne do ashtih muhabbet çomit e Muhamedi alayhi salatu wassalam. Fa Khabbab fa shkot e spija e Alqam ibn Alqam. Atje afër kodrës Safa. Na shkoç atje. Atje ka tinza, në shef, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku kan kan besu vetëm 40 njerëzit. Kejt komplet burra dore ngan veç 40. O dhe torr gjalë 21-ti është Omar ibn Khattabi. I 14-ti është Omar ibn Khattabi. Shkon dhe shkon te shtëpia e Arqam ibn Arqam. Kurianin znanin Omar Khattabit. Ka filloi ndo musliman me ushtecu. Von Omar i me shpat po vjen ja Rasullullah. E fillojnë lloj, një lloj shëtimi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata raif Hamza ma'akum. Çaqini. Në në shëtësue, Hamza radiallahu anha A radiallahu anha, është prej sahabëve të pengamberi së sëllëm Si omeri në disa frekuenca, disa fizika, disa trimri Tha malekum, qka kini ju? Tha omeri atë o ardh Tha iftë të hulehu lëbëbë, qëllë janë i deron Si të kish ardhë me kajrë, ja japë na kajrin Si të kish ardhë me shërë, e vrasna me shpatën e vetë Hamza radiallahu anha Dhe sinin pengamberi sëllëm e ka lafdru shumë dhe i ka thonë se është luan i muslimanve. Tha qëllja një derëm. Atëher i kërkun leje pingamberi së sellem. Tha qëllja një derëm. I tha pingamberi a.s. qëllja një derëm. Dhe kërhin i mrejna dhe thash arabët, kër e kanë zirë shpatën për para, ka shenë argument se kjo o përmledh diku për me ba, për me do një vrasja për do një, një shërë. Atëherë vjente pingamberi së sellem dhe e ka pingamberi së sellem Gjezbet në shedide E ka përkmiqe Dhe jithot, i thot Ma gje e bikë jem në Khattav Qetë ka pru O, oh, ibn Khattav O, oh, djeli Khattavi Thot A, nuk je ndërmend me endal Ketë kërsnim dhe E gërësi që e kjojnë dhe i muslimanve A po do me zbrit Allah u ti azapa I thot O, më në Khattavi, ja Rasul Allah Vesh me këtë shprej e këto e kanë kuptu më Sa ato për para, ata që si kanë besu, si kanë dhënë një Rasul Allah O Muhammed Ki kur i thënë një Rasul Allah U qëtësun Pra ki ka o për di shka tjetër Që marrë mi besu Allahu gjelle gjelalu Andaj thë e të shahet Ta du me thënë shahadetit Dhe thë e shahadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu Në dëshmoj se nuk ka të adhuruar me merit Përveç Allahu gjellil gjellelluhu Dhe se Muhamedi është Arab dhe i dërguar i ti Fe kebëra Resulullohi sëllem Të këbiraten Fe nga mërësem e ka boni të këbir të madhe Vë ka thënë Allahu ekber E ka një këshite largët Nga gzimi madhë që e ka, e ka shprej Fe nga mërëi a.s. Pasaj ka më bon të këbir Krejt Krejt atë që kanë cimë aty Pasaj anër këpavi i ka ardhë keqë që ka banë gja i ljetë me kompenzua. Do ta mundohme i shkurt që të vim pak të aditët e pengameris e zëllëm për blerën e omerit. Masë e ka pranu islamin, disa ka ndonë e ka pranu islamin vitin e gjasht, disa ka ndonë e ka pranu islamin vitin e shtat, disa ka, ka ndonë e ka pranu islamin vitin e nandë. Pse këtë kjo polemikë, se s'kost sakti qka. Më e sakta, të në të cilën janë shumica tjetarë, cilë ashtë në vitin e Pra mësë gjash vjetëve e ka pranu islamin Amar i me Khattabi Amar e Khattabi Kure ka pranu e islamin E ka kërkua një njëri I cili është radio, gazet Ka dashmi ka dhu këtëve që e ku pranu islamin I kanë dhënë Kush ka mundësime për hap lajimin mësë shpejti Ka dhënë është filani Gjemil ibn Ma'mar Ma el Gjumahi e ka emrin Gjemil Ibnu Ma'mar ka thonë, lipe që ta ka shku e ka gjithë këtë Gjemil Ibnu Ma'mar El Gjumahi ka thonë, a e di që ka ndodh? ka thonë, që ka ndodh? ka thonë, e kumbranu Islamin ta ma me ka një këtë khaber, këtë këtë lajmë këtë njëri ka posë qëtë mi për lëhopë lajmët thotë, s'ka shku disa qaste thotë, djali i Omerit Omer Khattavit thotë, ka thonë, thotë e pa se përhapi kit make në Amerika pronë e Islamit. Fraul Katabi nuk tha tashmë mshefna, po tha kallzoi këtej. Këtej e kallzoi, ka dalë disa transmetime që u ka shkuar deri në deri. -dër. I ka shkuar dallës vet ka thonë, o daj, ja ja thon, e ku e dërën, ka pranuar Islamin, e ka mbyllë derën. Ka shkuar te ot vetë në Arabia ka thonë, çelë derën. Ka thonë çka, ka thonë në kupranë Islamit. Mshelë derën, ka shkuar te tjetri ka thonë, e ku pranoi Islamin, i ka shçetçuar. Pse i ka shçetçuar? Se ta është me juve, ta është jam më me juve Jam me Muhammedin a.s. Andaj e ka përhap me Me të madhe Islamin në, në, në meke Thot Abdullaj me S'udi S'kemi pas Munësi mufallën qave Dhe me bët t'avaf rahat Deri sa e ka pranu Islamin Amar e më khattavi Paramendo pra Të ndërrua vëzër Nuk e ka pranu Islamin njëri thjesht Roja ka planu Islamin i njëri që që to 40, që, ja që ka planuar më herët, thotë Abullahimi si Mesudit se ka njëri prej tyre, "Po jemi tut me vota tawaf, mufal, i, kimi shkuna por na por lugina të më shoft ta mufal, pitutës mos na shohë dikush." Kur e ka planuar Islamin Omar Khattabi, kemi dal 7-së. Kemi dal hap të zi dhe e kemi shfaq fejnë e Zotë i Gjelle, Gjelle Aluhu. Andaj, ka arë shumë në histori se Abel Khattavi ka që një ndihmuësi i, i muslimane për shfaqen e fejnë e Zotë i Gjelle Aluhu. Se i përket të ndërrua dhe zër, lëvdatat e omerit nga pengamberi së sellem janë të shumë ta. Në të mundomi me i përkufizu e në këtë dakikët që në kam betë. Se i përket, Abel Khattavi të pengamberi së sellem e ka lëdru shumë. Maji chat shumë e ka lavdruar Umar Khatabin. Dietatorët kur i kanë studiu këto hadithe, kanë thonë do hadithe japin me kuptues se Omeri më i madh se Abu Bekri. Çështë të jap, jap me kuptua hadithin. Andaj kanë intervenuar dhe kanë ndryhyn hadith për me thonë se nuk është Omeri më i madh se sa Abu Bakr as-Siddiku. Për hadithët e të cilat e lavdrojn pejgamberin Umar Khatabin, është hadith që kanë dhënë Imam, imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Se njëri i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ka të një Rasulullah Cili njëri e do më shumë ti Shiko përgjigje e pare Përgjigje e pare për nga verës e sëllë Neve mena vetë Kjo kriz e madhe e, e. e kuptimit burninjës të na Para se me danë gjevavi Pro shiko kë njëri ka arri Ka të një Rasulullah Men e habbun nësi i lej Ka në do të i më shumë ti ja Rasulullah Mena vetë neve që shtu publik. publik Ka në do të i më shumë ti ja Rasulullah Shiko përgjigje e përgjigje e përgjigje Fa Aisha. Aisha do o Allah, më shumë. Në në mëthanë, a do gjëntanë më shumë ti, O vllai mos fol se tema se po nuk jera më burrë se pejgamberi sa. Vallahi nuk jena më burra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa Aisha, fa ya ja, rasulallahu ne fota për burrat. O ki transmetuesi ka ardë me vetë ta shofë kykua ndashnit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ja, rasulallahu min el rijal bi burrave. A pi bura të thotë babën e vetë Bapën e vetë Ra Ebu Bekër, e si dihu Kjo është citat i prajër se Ebu Bekër është maj madhe Pasta i thashë Pasta i rasullë Allah Pasta i thashë Omerim në Khattab Omerin birin e Khattabit Radiallahu an Thotë transmitu usi Dhe filloj me një do bura Pasta i kushë Pasta i kushë Ta filloj me dyshu E nële pëjtjën Mos jamo griku kafune. Pastaj betusi thot, e pyet çfarë, përkët përkët, thashë më përmend emrat, po jemni, zëvke radha ime, thash, ku më dit ku jamunë penali pyetjen. Atë kanë ndon dietar për vlerën se Omar Khattabit është se pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas dytin e dashurisë. Do e ka pas dytin e respekt në në në islam. Ato kjo është për vlerave të Omar ibn Khattabit. Gjithashtu për vlerave të Omar Khattab ibn Abi Huraira radiyallahu anhu ka të respetu imam Bukhari dhe imam muslimi në ribret të, të tëre se pengamberi sallallahu a.s.m. ka dhan isha në Andr dhe Andrë e pengamberi sallallahu a.s.m. është palje Andrë e gjdo pengamberit është palje Andrë Ibrahimi ka pa Andrë me prej djalin dhe a, ka cena jo zhgandr Andrë e ka pa me prej djalin në zhgandrë i ka dhan Ismailisut me tre nga se Andrë e pengamberit është është palje Fraloj fol në andër Thotë për nga mërë Isha në andër Dhe Hira në gjennet Haditën sa i Bukhari E sa i Muslim Thotë për nga mërë Thotë për nga mërë Thotë për nga mërë Thotë për nga mërë Thotë për nga mërë Dhe ja po këlej pra, pra një palatit Për e shon një gruje të morabdes Dhe pita I kujtë të qikë i palat Në fanë Li Amar imen Khattab I Amar imen Khattab Pra pengamë më e se qëllim Në andër E kjo është realitet Hak E ka pa një palat Ka për i kujtë është Ka thani I Amar imen Khattab Fe dhe kërë të gajra të Omar Thot pengamë e samë E mu kujtu në andër Gjelozia omerit Para më ndonë e kitë njeri që shtu që shë Para më kujtë sa gjelozon Para më ndonë së kujtë sa gjelozon Fotinga mëson, fa walaytu mudwiran dhe e lash më në qeshiren atona. Dhe pe i tregoj Omer Khatabit. I thash, Omer, mos kujtu se je xheloz. E hiqëxë qeshira më pallatin. Edhe filloj me çaj Omer Khatabit dhe tha ja Rasulullah, "A aleika agharu." Ja Rasulullah, au nam pitiva me tema boshelozia. Pra unë se e ke këshirë palatin e që ka pasë palat Unë e ndajte e s'kam gjelozi Pra e ka do shumë për nga merin Alehi salatu sëllam Ka tham amën khattavi E ku pasë masinat i Muhammedin Se sellem gjahiljet Masinat Unë ka njësë me vra Thotë kërë janë bohë musliman Shpirti maj dashur Ftyra maj dashur Ka qenë për muhe Muhammedin sallallahu alaihi Vësallam Unë të që e ta këtu? Ja Rasullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull Un raportim e bazë gjeologji. Anda kjo është për vlerave të cilat ja kam përmendur atar Omar ibn Khattabi. Gjithashtu, për vlerave të cilat ja kam përmend ibn Khattabit është pejgamberi alayhi salatu sallam. Gjithashtu e ka pa një ëndër tjetër, hadithi është në Sahih Buhari, në Sahih Muslim, thotë pejgamberi alayhi salatu sallam, i pa kësh njerëzit. Ju aradun alayhi fishinteune. I kanë thënë njerëzit pejgamberit alayhi salatu sallam, wa aleihim qumus dhe si cilje e kishtë e ka një këmish thash andra është gandër gjdo njëri shka vinte të unë e kishtë e ka një këmish disa vi um, i vinte këmisha të rinjoks dhe disa e më posht pas taj mu parashit amur khattavi dhe këmisha e ti shkon të zhag këmisha e ti shkon të zhag pra këmisha e ka pas vesht edhe këmisha e ti ka pas edhe shtes zhag Thot, Amr Khattabi, e qësh e ke komentuja Rasulullah? Pro këtë andrë shë e ke po. Disa i ke po me këmisha, do ma të gata, do ma të shkurtra, e këmisha e jemi këka e gata. Qësh e ke komentuja Rasulullah? Thot, për nga mbira, le i salatu e selam, e dijnu. Fejen ki me zgatë ma gata. Fejen ki me zgatë ma gata. A në kja ditë, është vlerë për Amr Khattabi. Ku është vlera? Kanë dhën djetarët, se Amr Khattabi, e ka zgjatë më zgati fejën e pengamberi së sellem në përpikshmërin në gjdo detalë. Pro, omër në khattabit, ndërruar dhe se, sa vite ka gjiku, krejt gjikimet e ti janë përputi me pengamberi së sellem. Andoj ka thonë pengamberi së sellem, i këtë du bil edhejni min ba'di, shkoni pas atë në shka vinë mas mua, kujt e bube kërës i dikut, pas taj, omër i min khattabit. Andoj ka posë këmishën, këmishën më, Më të jot, këtu është për vlerave të cilat ja ka përmendë dihetaret, Omar ibn Khattab ibn Jueni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për vlerave të tjera që do të kam përmendë dihetaret është hadith që ka dhënë Imam Buhariu nga Bihorei radiallahu an, ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, laqad kana fima qablakum min al-umam nas muhaddithun. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, para juve ka pasur njerëz të inspiruam, të frymzuam. Por Allahu e ka inspiruar më me mëlaçe që më ia çylluaj fot pejgamberi alayhi salatu sallam fa in yakun fi ummati fa inahu umar si ket ummetin tam ajo stomeri si ket numetin tam ajo st omeri kjo es vlere madhe gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam hadith te tregon law kana ba'di nabi lakana umar al khattab kjo es vlerë shumë e madhe mali desiator qe ta dhitin Shka e përmejnë në tash, e kanë vlerësu në kulmin e vlerës e omrën këtëtavit. Cila është ajo? Ka thonë pengamberi a.s. Me pas pas pengamber mas muhe, ishka në mëri. Pra, përshka këse ka përfundu pengamberia me pengamberi, ajo vule e pengamberve. Sitë kish pas pengamber ma, -ma ndej, kush i kish përcu kushtet? Kush i kish përcu? Aristoteli? Platoni? Jo, të ndërullës. I kish përcu kushtet omrën këtët avi si ka pas kushtet edhe edhe këta karakteristikë të tabiatut por më u bë pejgamber. Mirpo pejgamberi alayhi salatu sallam thot se pejgamberia përfundon me mua. Pastaj gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam e ka cilçuar Omar Khattabin se shejtani i i kati. Ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam ka Said ibn Abi Waqqas, adhynse gjanje në Buhari dhe në Muslimi, ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam i han ibn Khattab. Omar Khattab O gjalli khattabit Ka thënë u alledhi nëfësi biedhi Pasha ta që ka e ka Ndorë shpirtin tem Pasha Allah unë gjelle gjelalu Ma lëkje shëjtanu Ma lëkje ke shëjtanu këtëtun Se li ke në fegje Illa se le ke fegje në gëjra fegjik Ka thënë Vallahi se mërë ti një uð Një rrug Vecë se shëjtan e mërë një tjetër Pi frigës pi tje Në në të nërrua vëzër iblisi Iblisi, sheponi i kadron, omër me khatabe, çfarë jeri është këtu në rrol oz? Çfarë jeri është kë? Ja e vësh në shemut, por ja po ta ilustrojmë çish dogohet me utut xhini njerit. Që nëpall njerëzit smut, kemi pakrë, xhini është gjinë. me dhëbi e elsunetit ekzistojnë xhin, shejtan mund të më inj trup njerit. Kur ti hem trup njerit e tut njerin, e frikson njerit, i thot për ditë kimë vdek e ia ngushton shp shpirtin frimin dhe e bën njerin tërhequr të izolum. Pra, ha i bën presion. Ki presion te iblisi është për Omerit. Nga ora kundër. Edhe etar këtu e kanë një një detaj, na këtu s'kena kohë shumë të shpjegoj por shkurtimisht. Kan thon di etare. E pse pejgamberi te alejsalatu selam hadith tjetër, se i kujtohet. E kemi përmend se iblisi në herë ka marr hujum ta mysë pejgamberi s.a.s. Nihëherë ka bërë hëgjumë të amise, dhe mësëm e ka kapë, e ka kapë. Tho të vallaj, mësë më pasë kujtu, lutje e Suleimanit, ale i salatë të zemë, blavit ten, që mësë me, me pasë pushtetë dikuqetër si aj, e ja u këshamoj që tu sa t'jam gjallë, iblisin. Ka thëmë po, doha ka bërë blavit jemë Suleimanit, të të me shluhe. Djetarë kanë thëmë, qishë ka morë hëgjumë të penga mesëm, a pjo meritik, a është kjo më i forë Pra, është omeri ma i fortër për nga omeri, are i salatës sëra? Jo. Kanë thonë djetartë, që kur të bështë? Kanë thonë djetartë, jo. Mirë, për në zakonë shmën, kur njeri i ka i natë të disa njerës, ka armicime disa njerës. Ha? Armicien që ka e ka me matë madhin, që aty margudzim ma shumë. Dërsa nëse skog, armicime di kanë, nivellet shumë të larta këtu tutët. Pra i blisi i natin më të madhë, me kanë e ka pas, me Muhamedi sëselle. A e këmë e Muhamedi, e se rëmë i natin më të madhë. Andaj e ka qëru i nati, edhe e ka mërë menën komplet, edhe i ka mos pe pe merin, Sarazan, e ka po hëgjumë. Mos përëm i të përëm i nga menin, Aleji Sarazan, e thë përëm samë, Allahum me kënë e një, ma mundës e Allah me në kapë, ngrështë. Ngrështë. E thënë djetarë, që shumë ashtë ruki i natin se ka posë që të nivel, andaj, së ka mashtru me i mo, me i mo hujum. Së ka mashtru me, me i mo hujum. Andaj, djetarët kanë thanë, për e vlerave të mërkhattabit është, se shëjtani i ka ikë rrugës së atina. Gjithashtu djetarët kanë përmend edhe vlerat të tjera të mërkhattabit, për e tëre është, adinë se ne përmendëm edhe të Ebu Bekri Sidiku, u ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Omerun fil gjenne dhe Omeri është në gjennet Pra na e besojmë na besim të pale kundur Se Amun Khattabi është prej gjennet live është prej prej gjennet live Gjithashtu të hadith tjetër nga ebi Musa el Eshari Se një ditë prej didre thate ebu Musa el Eshari Ta shkurtojmë nga se koha mbaroj Ebu Musa el Eshari shkojnë me një bunar Me një vend ku ka uj Dhe ullet për nga mbire a.s. aty Dhe aty kam poshë disa tenda kur me hyr te butinari ka qen nje loj si si der thot Abu Musa Al-Ashari dhe shkova i bona pejgamberit sallallahu alaihi dhe nje loj truproje nje loj sigurimi dhe kur vente dikosh i thojsha prit ta veti pejgamber sallallahu alaihi apo jo dhe presoj se ka ndodh ka ardhe Abu Bekri ka than du me hi ka than prit ta veti pejgamber sallallahu alaihi e ka vet pejgamber sallallahu alaihi dhe i ka than pejgamberi jepi leje Abu Bekrit dhe thuj por hax jennetin eksorj jennetin dhe ka shtypur me krosidikun dhe është ul te pejgamberi sa më vonë edja. Pastaj guard kush? Omar ibn al-Khattabi. Ka thënë duam ardh të ardhmë te pejgamberi s.a.s. dhe ata kanë qenë afër, s'ka shkuar diku vezant vetë, ata i kanë shkuar, i kanë shkuar pas. Fat e bu Musa al-Ash'ari, a e di fash prit? Soniam të ruaj te pejgamberi s.a.s. Prit ta veti ti marr leje. Shkova i marr leje e thash ja rasulullah Omer i nder, faja i leje edhe për gëzoje me xhennet i apel dhe për gëzoje me xhennet e ard er, Musa e bu Musa al-Ashari dhe tha hën dhe eksogjenetin ka thon penga beri sallallahu alaihi wasallam propetin som tu konjoll i kan thon shokëve të tij për gëzonë ahmedin me xhennet këtu të ndëruar vezër puduveç mundal jo ti omeri anxhenet po për pudu mundal pak ka e bu Musa al-Ashari 1 minutë bena pason neve pejgamberi sallallahu shko fuçati ajon xhennet Ai Gjeshmeve. Ai Gjeshmeve, apo ja sallahuun a kunmeta, më më dhanatia. Andaj kan thon dietar komentin e këtij hadithit te Abu Musa al-Ashari. Dell la hadith, çqi hadith ku pezo mi gallon, shko thuj te e banori xhenetit. Ki qe di qato, shko thuj, e Abu Musa kur ka shku ka shku me chef. Ka thon Omar ekshen xhenetit. Nuk ka shku mi dhan, ha ve, un e atash paratie. Çysh janë njerëz atapo, kur i thot di kush keka vlerë më të madhe, çysh be ke ka vlerë më të madhe? Sahobut nderuar, ata janë zemër pastër, shpirt të çelët. Ata janë gëzuar për përgjimin e teatrit. Vallai njëri më thon sot, shko se ti fiton një milion. Ti kishin pranë 1 milion euro ti. Ti të kishin pranë, jo më punë hiç. Ai ja gëzoi daku më sku më mi mor. Ai thonë, "Jo, da më duket ata kanë përgjimin, ata kanë teatër kanë pas." Vallai këtë zemra të pastë. Shiko Musa al-Shariu, po të gëzofsh, Jannet, në Abu Bekër, pastaj gårdu Thmani, pastaj gårdu Aliu. Mir po neve çka duhet të kuptojmë, vëllezër? A e këshmi bona që ta Provojet Provojet Sa pështirin gjermin pa Verat e dikujna Andaj të ndërruar dhe zërë Kjo shka argumenton Se me gjithë se ky Po për këzot Omeri Ebu Musa nuk u jithë nuë Po shkoj me gjithë që e të dha Omer po thot për nga mberi Ti e gjenetli Ti e gjenetli Andaj këtu janë vlerat e sedja ka përmen Për nga mberi sallallahu aleyhi sallam Dhe ne vina ka ngejle dhe disa 3 fragmente, pjesët dhe cilat do t'i shkoqisim në Ligeratën e Arshme, nga të cilat shpresojnë të nxjerën në disa porosi nga jeta e Amrën Khattabit, dhe disa porosi vëtë cilat i kalan Amrën Khattab, Amr Khattabit, një i fe prej atërët dhe cilat transmiton hadithe dhe kalan porosi të më loja, do t'i shofën në Ligeratën e Arshme, elusë mizotin ton Gjellë Gjellë, luhu, që Allah u te bare kjo tëra, na mundëcon me dashket njerit të manë me respektu këtë njeri të madh më ndjek rrugën e Omar ibn Khattab e lutem me zotin donxhëllëxhalal chellahu tebareke ve teala na mund të më ndjek rrugën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam e lutem me allahun donxhëllëxhalal che zoti yon tebareke ve teala ajrin min ton namazin ton tarabite ton allahut iban qabul ve bratet e ligj allahut na isliyen e lutem me allahun donxhëllëxhalal che zoti yon tebareke ve teala vebrate mila te gjitha ti regjistrohen vebrate mila ne regjistrin ku allahut donxhëllëxhalal na shpërbleme toa e lutem me allahun donxhëllëxhalal che allahut na e përfundim të mirë aqulu qawli hada As-taghfirullahi li ve lakum fa as-taghfiruhu. Innahu khul gafur rahim. Velhamdulillahi rabbil alemin.